Edhe shoh shum, shoh shumë të domozshëm që unë të flas për të, të diskutojmë rreth kësaj, sepse ajo ka të bëjë drejt për drejt me besimin tonë në Allahu Subhanuhu. <të> edhe kjo çështje ja është mendimi që duhet të kemi ne për Allahun e madhëruar. Besimtari i mirë është ai i cili e njeh Allahun Subhanu Teala, <të> është ai i cili njeh emrat e tij, një eksencëti e tij, një veprimet e tij, një hedhërcinë e tij nje forcë në ti, një fmëshirë në ti, një madhështi në ti, një ë ë mbajtjen e premtimeve që ka dhënë Allahu subhanuhu teala. Edhe shumë e shumë secili tjerë të domosdoshmë që duhet i di besimtari për Allahut, duhet i di edhe duhet ti të ish sigur i sigurt në veten e tij që Allahu e mëdhuruar ë do i javi besimtarit në bazë sa asaj që do besoj ai për Allahun e mëdhuruar. Si që ka thënë Allah subhanu wa ta'ala në hadithin kudusij Hadithi sakt në hëndi që thot Ana inda dhënë një abdi bi Felje dhënë bi masha Unë jam tek mendimi i robit që ka për mua Pra ndaj le të mendoj për mua që për të dëshiroj Unë jam tek mendimi i robit që ka për mua Do me thënë Që nëse ti më ndonë që Allah i madhëruar Allah subhanu wa ta'ala do të ndihmoj Allah do të ndihmoj Po që se ti me ndonë se allo do të lejmë balt, këtë regonë në mëdhën që ky është mëndimi këtë që këtë i për Allahën dhe Allahën mëdhën dhe do të të japi a shusë shërmerit të në ti. Në më thonë do të lejmë balt sepse ti këshu me ndohë për Zotin të në të në të në të në që nuk e njoftë Allahën mëdhëruar. Për ndaj duhet që besimtarit me ndojë mirë dhe mëndimi këtë që për Allahën është një njerëzit më të këqinë qëqërisë dhe më të dëmtuësit për gjithë qëqërit islamën në mbarë botën, në mbarë kohërat. Dhe unë do të qëj pak largë në jetën e profetisë son Allah, që të meditojmë pak në disa një gjarje të cilat ka ndohet në atë kohë, Përpiqemi pri tyre të nxjerrim mësimet që duan nxjerrë besimtari në lidhje me mendimin e keq dhe mendimin e mirë për Allahun e mëdhur. Edhe pse raste që do të rregojmë flasin për një për një, domethënë, moment vështirësie shumë herë më të madh sesa i që jetojmë ne sot këtu në vendin ton. Por megjithatë ë në çdo sprov besimtari ose çdo person që thotë vetë besimtar, ai do mendoj për Allahun më ose keq. Prandaj shumë njerëz kur spërvohen, mendojnë që Allahu do t'i leje të mbal, prandaj ata bien brenda sprovës, edhe spërvohen me kuptimin e keq të fjalës, domethënë që bien brenda sprovës dhe nuk e kalojnë atë. Ndërsa besimtarët e mirë mendojnë që Allahu i vëdor po e sprovon, dhe jo nuk po e sprovon që ta ta shkatërroj, por e sprovon që ta lërgoj e të nga shdoj e keqe, pra ne edhe i bëndurim, edhe ka besim të këpërmtimi që ka thënë Allah i më dhurur në Kur'an, që i ka thënë përmtim besim ta, që i do t'i nihmoj e ta, për këta rësua i bëndurim dhe i në fund dhe që ndëron në një palu kundur, dhe e sa Allah i më dhurur je, pa ti dhe më thënë fitohen dhe suksesin të bot, edhe më pasën dhe më botën tjetër. Këthejnë i pak të historia e, e Aja ka qenë një sprovë shumë madhe Ka qenë një sprovë E veçant Në të uvran Reth 7-10 sahab Do me thënë nuk ishe shaka Ishe me të vërtet Një sprovë madhe Edhe këtë sprovë ne e përshkruar në lojë Madhëruar se si e ndjerë Sahabën në të momente Që të përpichit njeriut Ta përfiturit pak se sajë rënd Dëshë përjetuar këtë sprovë në sahabën Dë një për tishim ne Estragon e llojmë hua momentin domthon kur mushrikët kishin pas së mushrikët po luftonin muslimanët, në një moment pasaj muslimanët usulën për të marrë pjesë në luftë sepse e, lufta po shkonte në krahun e muslimanëve, domethënë domon ishin pro tyre, po i mundnin mushrikët. Edhe harkëtarët që kishin vendosur profetit sallallahu alejhi dhe në Kodër thanë fie fitum luftën dhe zbritën për të marrë pjesë në luftës. Në kohë që Halid ibn Uleit me, me 200 ushtar të tjerë rin temposin do nuk kishte futur fare në luftë. Prisë momentin kur zbrisin harkëtarët që do vinin muslimanë nga mbrapa. Edhe telefonin me sandar nga dy anët. Edhe ashtu ndodhi, kur zbritën harkëtarët ngjenën vetëm 10 veta. Edhe u tha komandantit ytyr se pse ishin 50 fund më parë. U tha mos ikni po asë na ngadaluh për të thonë, më thanë jo, lufta mboroj. Nuk i bindën urdhit për të thonë se nën i cili u tha, mos zbrisni se sigurisht na shikojnë që janë duke na çar ujicit edhe si sikur që dojnë që ne kemi fituar më zbritin dhe sot të të të uvi u, u urdërim e me gjithë të të se zbatun u urdëri profetit s.a.a. atëhere zbritin edhe u erdhen u shtëre nga mbrapa edhe atëher u qërotitën muslimanët zhë dikush zdo kush i kte mbath e vrapit dikush i kte djathas, dikush i kte majtas dikush i kte kte, dikush rënde zdo kush Thot, Allah i më dhurë, itë të sajduna o e la të lhuna, o e la ahdi o rrasulli e të rukën fi u kharakum. Thot, kur ju thët kujtoni, kur ju një gjitheshtë në për male, thot. Ma luhudit, për të mbathër. Edhe profeti ju thërisë të ju, të satë tjë në largohësh në ndërgë, edhe profeti ju thërisë të nga mërë, edhe ju thështë e ropë të allohë të inë kun. të kunë. Këshu i tha profeti sallallahu sallallahu sallallahu sallam والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غمنا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بم... لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. thot والله ما dhuar dhe Allah u shpërbleu domethën këtë stres që u ra me një stres tjetër që ju ta harroni atë që humbt fitoren edhe tharon gjithashtu edhe ato që ura. Domthonj të sprovën. Çfarë ndodhi, ata humbën fitoren nga Duart. U erdhën kjo provë që ishin dy gjëra domthonj shumë rënda, edhe treta më e keqja ishte në atë moment kur po vriteshin gjetja sahab dëgjuan shëtanin, u dgjua një zë që tha Muhamedi u vra. Sallallahu alaihi wasallam, kjo ishte domthonj gjë më e rëndë, gjë më më e rëndë që ura besimtarve. Në atë momentë shumë pra për tyre domthonj sigur më ju pren krahat. Ado atregohet Qomeri diallahu uli i vend shumë i mërzitur e po thoshte domosidhë do të tash ç't bëj. Shikon një prej ensarëve i cili ishte për lyer me gjak. Ishte për lyer me gjak. Edhe i thotë atë Omer, çfarë po pret? Nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur, shko dhe vdes ne ti siç ti që ia, rrugën e tij. Ç'ai duhet të prit më? Atë do të miru ngritat atë dhe shkova. En e nejë se kur shikon, pasaj vej e redme që profetës nësën nuk, nuk, nuk ishe fdekur E në të cishmë është në këto lëgjën një kajtë vëshqësie Allahu i madhuruar e zbërët mi besim të arët që të sin Hëtëmë anzële alekum amenetën, ase, jëgshata, i mbadil ghammi Emenetën në asë jëgë shata i fe të minkum Më pasët Allahu i madhuruar Zbëriti të kënjë pjesë për jush Emenetën në në në që të sin Allahu i madhuruar, sigurim E cilë e Votai fatun qëtë ahemmet hum Anfus hum Kjetësi për, për gjumje Shri zbita allohë kjetësi për gjumje Tha dhe një piesi e ju Thotët thot, allohë i madhëruar Ishën të prokopuar me vetët e tyre Votai fatun qëtë ahemmet hum Anfus hum Jadhun nune billahi Gajra l-haqq i dhanë l-jahinia Ata mendoni për allohën Një mendim shumë të kesh Mendimin e njerër ansës Besimtarët Në atë momentë ishin të pergjumur, meqë ushtronin qetësi për Allahut, ishin të pergjumur. Ase tregon Ebul Talha, i dhe ajo tregon edhe nga Abdulrahman ibn Auf radiyallahu anhu, thotë meja shpatën në dorë, disa herë dhe mbinde nga dora, thos, nga pergjumja, mbinde nga dora shpata. Qetësia për Allahut, momentet e luftës, kur ka zgjumi, njeriu vetëm po ta marrë vesh që nëse do për vërshë, luftë zgjumi të natën, kur s'tan luftë i zgjumi, qetësia që mall udhëroi Allahu mëdhosur sepse ishin besimtarë të vërtetë. Kurse Munafiqët ishin ai të shqetësuar me vetë detyrën sa nuk u vinë gjumë, u ishin të frikësuar, të tmerruar, shpirtë po udhindte nga frika. Sot mendonin për Allahun një mendim të keq. Kush mendimin ty që kishin për Allahun? Ktu është është secila, domodin na takon nevenda ne përkënd neve sot. Në këto momente të vështira, nuk qëndronte vetëm se ata që ishin besimtarë të vërtetë, ata të cilët e besonin premtimin e Allahut të sigurt sigurisë besonin atë që shikon me sy të tyre ngjës drejt darkë. Ata e dinin shumë i qallojmë adhuruar do të javi fitori Islamit. E dinin shumë i që Islami do të trojë një fonte. Dhe kjo lloj gje, ky lloj premtimi që ka dhënë Allahu në Kur'an nuk u nuk u uthyë me me këtë që pan. Domethënë në, në në momentin këtë moment të, të, të vështirë, munafiqët çfarë thonë? Thonë ne kaq mbrojë Islamin me kaq mori fund Islamin. Prandaj edhe një pjesë e tyre vajten për në Medinë, u nisën për në Medinë, thonë, "Pan, shkojmë të futemi në mbrojtjen e Abdullah ibn Ubay ibn Selulit, krye munafikut." Pse? Që të na mbrojnë në Bosfjanë, që mund të na mos na vrasë në Bosfjanë. Domthon, po mendonin që të bënin marrveshje me hipokrizin, me kokën e hipokrizis, me të kotën, me tagutin donin të bënin marrveshje me të që të shpëtojnë nga ekiqja e shirkut dhe e mushrikëve. Kurse besimtarët vërtetë, ata thoshin që kthimi jonë dhe strehimi jonë është vetëm tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk shkojmë në strehimin e munafikët. Sepse ata mendonin që Allahu po i sprovon, por nuk mendonin që Allahu i mëdhuri ka lënë besimtarët mbalt. Nuk e mendonin këtë gjë ata. Ata e dinin shumë mirë që ligji i Allahut tek besimtarët është se ata do të sprovohen. Pasë Allah i më dhëru të regojë atyre Do në disa shkakje Pse Allah i së përvojnë të në të të formë Thotë Allah i më dhëruar në vërshdim Më, më tuti në surën Në surën Alia Imran Në këndodhën të të ajete Në faqen në katërt në fundi Thotë shumë Më kanë Allah u li edhe Al-Muminin alamantum alai Hatta jamizel khabithë minat tajib Thotë nuk mund t'ilin të Allah u besimtar Në gjëndin në cilën një i ishit Në më të dhe i se të ndanë të allahu të kote nga të të keqin nga e mira në më thënë alloj më dhuruar nuk e përnon që besimtarë të rrinë të përzirë me munafikët për këtë se përnon alloj më dhuruar për këtërësuj alloj më dhuruar e si të sprova që të, të ndahen safet që të ndahen safet sepse kjo ndarje safet duhet bërë në të loj formë që të shikojt, qarë nga besimtarë të, të shikojnë besimtar Çe mos kanë munafiqët e justifikim parallogë tonë, por edhe në besimtarë kemi qenë. Dhe Allahu s'kanë qenë besimtarë, ja, edhe besimtarët dëshmojnë që ju në momentin e vështirë keni lënë besimin. Por edhe dallojë i sprovoi besimtarët dhe në ato momente me ndinim të mirë për Allahun kishin vetëm besimtarë. Dhe Domethënë, vetëm besimtarët e vërtetë ishin ata të cilët në këtë moment që po vriteshin gjithë sahabe mendonin që Isa do ngrihet përsëri. Nuk mendoni që Allah, munafik, mendonin thani, me që Allahu i la mbalt besimtarët. Kurse munafiqët mendonin thonë me kaq mboroi feja. Ata mendonin Allah mendoni që Allahu i mëdhuruar, munafiqët mendonin se Allahu subhanahu wa taala i la besimtarët mbalt edhe i la kafirët që ata bëjn të bëjnë me robërit e Allahut çfarë duan. Kështu mendojnë munafiqët për Allahun dhe për ne qytet e Allahut thotë dhe thotë yadhun nunu billahi ghayra alhaq dhanna aljahiliya. Ata mendonin për Allahun i mendim si mendimi i ignorancës, domosisi mendim i mushrikëve. Sa mushrikët shumë mendojnë, mendojnë që Allahu i mëdhuruar do t'i lejojë kafirët që ata të bëjnë çfarë duan me robërit e Allahut. Për këtër është gabimi, ishtë do kujtë që i thonë vëdhe të besimtar, kur mendon, që nëse aji, dhe heci rrugës të drejt, pa heci në shtrembët, dhe pa shkenu kufitë Allahot, atërë Allah ka përten në mbaltë. Kush mendon këshu, a i ka mendur, për Allah në keqë. Allah i më dhurë ka urdur profetin të të sallatë senë në shumë e të kuarnore dhe i thotë, fështë të qimë ka ma umirtë, sepse po qese nuk esën ti drejt, kush si drejt? kur ti e drejtuas dhe e model për njerës pos hetë se ti drejt kur të jetë se si drejt kur kështë të jetë se si drejt dhe pa e dyta mos hetë se në rrugën e drejt dhe ezer është në të përdet buron në vendimi kështë që ka njeri u për Allahun sepse njeri u këtë momente kur se hesën drejt mendon, që po qese o drejt se drejt Allah dhe mli më balt edhe dhe mund dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe mund nga sprofet s'ka për nukit më feja ndërsa nëse nuk ecit drejt, në bëj dredhira dhe shkel kufit të Allahut, atëherë Allahu do më ndihmojë dhe atëherë do ngrihet fama im e rradh. Ky është mendimi i munafikëve. Ky është mendimi keq për Allahun më thuaj. Dhe ky lloj mendimi ekziston te shumë njerëz edhe në në aspektin e tyre të jetës së tyre personale, jo thjesht në rolin e një fetar. Po çiko shumë njerëz për hir të riskut shujtojnë zhytën e haram. Po them për hir të riskut zhytën e harama. Kur ti thua që kjo është haram, po për çfarë do të bëj thonë, më çfarë të ha unbuk. Sepse ata mendojnë që nëse do ta lejnë këtë haram për hir të Allahut, Allahu do t'i lejojë pa rrezik, Allahu do t'i lejojë pa buk. Mendojnë që Allahu do t'i do t'i lehtë an balc. Kupton? Ky është mendimi që kanë ata për Allahun. Prandaj ata zyrtëre pa harame e thonë po zyrtëre në pa harame që ne ta furnizoi Allahu. Dhe mendojnë që nëse ne i bindemi urdhave të Allahut, Allahu s'ka më ndihmuar. Ky është mendim shumë i keq për Allahun. Dhe këtë me ndhima <todic> Allah subhanu wa ta'ala ka qërtuar në disa ayetën. Një për këtër ayetër është ayetit që përmandë mësipën. Ayetit jetër është gjala Allah subhanu wa ta'ala që thotë o juadzibë l-munafiqinë o l-munafiqatë, o l-mushriqinë o l-mushriqatë. A dhan një nëbillaj e dhannë s-sau alëihim dheirat të s-sau wa ghadzibë Allah o alëihim u la'anahum wa addelohum jahennëm o s-sarët mësira Po din do shkojë Allahu munafiket dhe munafiket dhe mushriket dhe mushriket, të cilët mendojnë për Allahun keq. Mbi ta do bie keqja. Dhe Allahu i zemruar është zemruar kundëtyra. Po <coughs> zemruar nga pytyra i ka mbuluar ata, po i kam thënë, dhe ka përgatitur për ta xhenem. Ka savend kthimi, kësa vend kthimi keq është ai. Për më tepër tregon Allahu më dhuar këtu që këta munafikë dhe munafike dhe mushrikë dhe mushrik, dhe mushrik Do të ameritojnë të dhe dënimi sepse ata me ndojnë keqë për Allah në madhëruar Shikon një pak me vëndje këto ajete Se ku, në qëfar surën do në këto ajete Këto ajete lezën do dhe në surën e lëfete Surë e lëfete, që uëtë surja e fitores, surët shirimit Pse pi krishtë a loj madhëruar ka përmëndur në surën e shirimit dhe fitores Ka përmënd të ajete Por të të reguar munafike dhe munafike që mëndimi ju e që kishet ju për Allahun Inshallah do të dalim mbalt profetin e tij dhe besimtarë që i bindën urdhve të tij dhe e hësin drejt. Mendimi juaj, ky mendim, është mendimi i kotë dhe ajo kudo liko. Prandaj dhe Allah i dhuroi fitoren profetit tij. Sallallahu alaihi wasallam. E kuptuat? Do të thënë me anë të kësaj kadashë tregojë Allahu mëdhuruar që kjo është fitorja. Ja ky është mendimi juaj që keq është keqë, para Allahut. Ju merrni pësllikun, kurse besimtarët që menduan mirë para Allahut morën fitoren dhe morën kanëjsinë të Allahut subhanahu wa taala. Ka të regur dhe katër ngur dietarë domosdhem që mendimi keq për Allahun është një nga gjërat e mëdha. Ma din se sa dietar ka futur në librin e gjërave më të mëdha. Ka treguar një për gjërat e mëdha, është mendimi keq për Allahun. Dhe mendimi keq për Allahun, siç u thash do thot, që njeriu të mendoj që nëse ai i bindet urdhave të Allahut, Allahu do ta lehtëm baltë. Dhe nëse ai i kundërshton urdhave të Allahut, Allahu do ta ndihmoj. Ose të mendoj që feja islamë do zhduket, por që besimtarët do ecën drejt. Ose të mendoj që çështet nuk janë sipas saktimit të Allahut, me çështje dalin nga fuqia e Allahut. Edhe kafirat në disa raste kanë një dorë, kanë gjerën dorë që Allahu nuk ka çu do bëj atyre. Të gjithë këto janë mendime të këqija për Allahun subhanuhu te ala, edhe këto mendime i kanë ata të cilët nuk e njohin Allahun më doruar. Edhe ata që nuk e njohin Allahun më doruar e meritojnë që të quhen munafikë vonëruit Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar po në të njëjtën sure një ajë tjetër që tregon domethënë se çishte ky mendimi i keq që kishin këta munafik për Allahu subhanahu wa taala. Bashi tregon për, për për fshatarët, të cilët nuk morën pjesë në luftë me profetin sallallahu alajhi wasallam, dhe tregonin e dhe thoshin që ne nuk morën pjesë në luftë sepse na ka shqetësuar pasuria e jonë dhe familja tana, kishin shqetësim, ky ishte një përkupin, në më thënë një ju justifikimi kotë, një eshtër, thëtë Allah i më dheruar, dhe u të regonë në shkakur në vërtet, pse, pse fshatarë nuk morën pjesë në luftë në profetin së Allah sëllim. Thëtë, bënë dhënëntum, ellejjen qalibar rasullu, al mu'minuna ila ahlihim abeda, o zujjjina dhalike fi kulubikum, o dhënëntum dhënës sëu i o këntum qaumën bura. Thëtë, përkundë dhe zi ju më nduat, edh besimtarët nuk kanë por t'u kthyer më kurr në shtëpitë tyra. Do të thonë, domosdhem që ata i shikonin besimtarët duke shkuar në luftë, në luftën e Uhudit ose në luftra të tjera, e thoshin, besojmë, thonë ata, ky do të jetë fundi i Muhamedit dhe shoqërt të tij. Marrun, më kaq marrun. Sepse ata mendonin që Allahu subhanahu wa taala ka porë i besimtarun balt, pse ata i bindën urdhën të Allahut edhe pse hesin në rrugës drejt. Domosdhem për shkak të provave të mëdha që kishin, mendonin që ata do të marrin fund, kaq mbaroi Islami. Ma di, në më dhe në luftën e Ahzabit, të regohet dhe më dhe në që munafikët i të, të të të qifutët dhe i nëzitën qifutët që të bëhen pro me mushrike. Dhe u thoshin hajdeni se ju kemi s'jelë kërnari në kohës. Ju kemi s'jelë koreshët, ju kemi s'jelë gëtafane, ju kemi s'jelë fisën, dhaja, dhjitë mi vetë alban. Në më dhe në kjo është fundi Muhammed dhe i shokvët ti. Këshu me nd Dhe këshu me ndojnë shumë njëres për Allah në më dhurur që nëse ata i binë në urdhëve të allahut, allahut dhe dele e ta mbalit. Ndërsa, nëse ata kundështënë urdhëve të allahut dhe bënë gjunafa, abdhët i përshit davet për i dhemi dhobis, ata më ndojnë sa allahut dhe të një moja ta ah, sa keq ka me duar për Allah alla. dhe kërë është thelbi i fatkesis shumitës njërë nësot. E si thot, all Ju menduat se profeti dhe besimtarët nuk kanë përdukthyer familje në familjen e tyr më kurr. Edhe kjo gjë ju zbukuroi juën zemrëtoj. Do të thonë ju po e pëlqenin se Muhamedi mos kthehej më në Rehaut, thonë, mos kthehet më. Sot, "Wa dhannantum dhanna sau'a wa kuntum qauman bura." Sot, dhe ju menduat një mendim të keq për Allahun dhe ju ishin një popull i keq te Allahu subhanahu wa taala. Sot menduat një mendim të keq për Allahun dhe i popull i keq. Një person këtë ras, rëgjë, në këtë rast po tregojë ndonjë që çudit janë pafund tek njerëzit një person del në hytë bë e në fetë për burënin fetë për kë, për burërin e tregon dhe argumente që tregon që burëria është gjë me vlerë dhe ka thana loj madhuruar, o kun të në komën burra burra dhe në në ishë në shqipë burra është arabisht kun të në komën burra dhe në ishë popull i keq kun të në komën burra dhe në ishë popull burra në në sirua lojka dhe është në shqipë në në ishë popull burra në dojnë e përdojnë të nëpër, përdojnë njëtë kjo e fjallë e bura do të thotë njërë njësë këshin njësë njëtarë ka thënë konë, konë të bura, do të thotë ishët popullë kati ishët popullë kati të në dy kuptimi që ka nënë njëtarë dhe gjuhës njësë bura në rabisht do më me thënë mendimi i keqë në allahën i ishte mendimi i munafikëve, të cilët mendonin se Allahu i mëdhur ka përti besimtar në besimtarët në Bal, nëse ata hecin drejt dhe zbatojnë urdhët Allah e Allahut mëdhur. Shikojë këtë lë mendimi, a e kanë vetëm thënë se nëse e ke, dije se ke një prej cilësisë të munafikëve, të cilët ka përmendur Allahu në këtë ajete. Dhe nuk mund të shikoj gjithashtu ka thënë Allahu mëdhur në një jetë tjetër, ku tregon gjithashtu këtë lloj ide që po themi. Dhe kujë nën surën Al-Fal. Fot voi di yekun munafiqun walladhina fi qulubi marad gharra ha'ulaa dinuhum. Ume yatawakkalu ala Allah fa inna Allah kana azizun hakima. Fot Allahu i madhruar thot dhe kujto kur kur thoshin munafiqet dhe ata te cilet i kishin zemrat e smura thoshin çfarë doshin, kta njerëz i kam vështruar feja e tyre. Pse? Sepse dolën besimtar luftën e Bedrit, dolën 300 veta. Kurse mushrikët ishin mbi 1000 veta. Faqja ta që ka bë dallin, treci vetëm 1000 veta ku përballën lut. Faqja një njerëz të mashtruar, kjo thosh murafikët. Ka njerëz të mashtruar, njerëz që ka përqëy vetë kujton se se kanë kujton se kush çka kanë dorë ata. Shumë mendonin ata. Murafikët, ata mendonin domthonë që ata pse an pak nuk kanë përfituar ndonjëherë dallaut do të i lënë baltë, por si ishte si ishte tiu. Për kundat e mashtrues së Bedrit, shumë për këtyre njerëzve u futën në fe, edhe si të kaqen në bullën në mobil në celular, u futën në fe dhe tha, "Ky kë, ky kë, kjo ç'është, i mori detirim." Kjo ç'është, nuk ç'është e vetë mori detirim, përdesat ata fituën mosimand, u bën fuqi. Kjo ç'është e mori detirim dhe u futën në fe. Hap, nuk u futën fe, të zi të që, në fe, hap tani do të them që me çështjen e me gojë më radh, nëse me zemër siç është besimtar. Pasaj, du më të në tërgunë Allah në një surë, tjetën surë në Ahzab, gjithashtu mendimin e kishë që, që kanë munafikët për Allah në madhëruar dhe përpremtimin Allah s.w.t. Edhe, tërgunë mundjarë në Ahzab, du më të kanë tërguar djetarët e, du më të në sirës, që erdi në më shuji më shrikësh, në më të tjurë ishte mbi djetë mi veta, mbi djetë mi veta. Më shumë se nëmri i të gjithë banorëve më dinës me qishin burra, gra, pleq, fmi. Më thënë, besimtarët besimtarë aty të mund të marronin. Besimtarët të marronin aty. Atëhere, më nafikët të pëthoshin me kashë më rëjë feja. Erdi fundi besimtarëve dhe besimit. Këse besimtarët dhe vërtet që ndëruan të fort. Në luftën e hendeku nuk u po luft. Ajo ka qenë betej nërvash. Atu sprovuan nervat e besimtarëve se sa të durueshëm ishin ndaj ndaj sprovave që u hedh Allahu subhanahu wa taala. E çfarë mendime kishin ata për Allahun e mëdhelluar? Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala i sprovoi ata me këto dësprova jo sepse Allahu do t'i lindë ata në baltë, por që të ndaheshin safte të të, të dilnin ata të, të cilët ishin me të vërtetën ata që ishin me të kotën. Në, në luftën e Hendekut, profeti al sallallahu alaihi wasallam kur ata gërmonin hendekin, Ndodhi që doni një gur shumë i moshë para. Edhe bojë një çe kan pa vellselem, e tha Allahu Akbar edhe, Chao. Edhe, edhe, thoshte, kre, kre, kre, dhe çao. E fermoi gurin. E thoshte pa vellselem konkreti kraj kur domethën ngri ngri dorën në formën të thaa besimtarëve, un po shof tani kështjellat e Kisras në duart tuaja. Ju porgëzoi thotë po shoku i thë e Kisrë. Në këtë moment u vështirë kur besimtarët oni ishin një gjendje shumë vështirë, prisin të vinë armiku shumë i mosh. Se nuk ishte parë në Jeron Medinë të vinin një armik kaq i madh kundër besimtarëve. Nuk ishte parë në Jeron Medinë. Por edhe sa më i pergëzonte, e dhoi që munafiqët, çfarë ashtu ke thën këtu? Nëse po shkon dot për këly nevojën dorë aty ose po kemi frikën na vjen i shtizë, kurse këy na thotë ndonëherë do do të shkon në Kisën e Kaisarit. Ndoshta këy na thotë do të çironi dy super fuqitë më të mëdha. Dy super fuqitë më të mëdha në më botë. Ju Tak, ta vështkamanë, që ju nuk dini, këta do të shënojë dy futa supervojë, dy superfoqe të Mobaj. Ky ishte mendimi keq që kishin ata për Allahun, sepse ata mendonin që nëse besimtari dërrin drejt dhe dë të tërgojë të, të dhurushëm, Allahu ka për të lënë bal. Dhe ja, kur shoq, ja, ja shikoni thotë ata, shkatruan që fillim ata. U shkatruan nga ana e imanit, sepse ata e përgjeshtruan premtimin e Allahut mëshirues. Walaqad sabaqat kalimatuna liibadinil muslimin innehum lehumul mënsuvun wa inne gjumdena lehumul galibun thot është parë thënë është parë thënë, dhe më dhe që e ka, ka thënë allohë që pasë kërë universin fjallë e jonë thët, është parë thënë, fjallë e jonë thënë dojë më dhurë për profetët tanë që ata dojen fitim të arët të ndihmurë për nesh edhe pesim të arët dojen ata që do fitojnë, dhe më dhe ushtëri allohë dhe që do fitojnë Nëdo këy është premtim para Allahu më dhëruar. Këto premtime besojnë besimtarët e vërtet. Prandaj dha ata përpiqen drejt, ecën drejt, ka thonë Allahu kështu, kështu, ka ngaluar Allahu këtu, këtu. Sepse e dinë që me zgjatimin e urdhëve të Allahut do arrijë fitorja edhe suksesi në botën e botën tjetër. Ndërsa munafiqët kanë mendim të keq për Allahun, mendojnë që po ecën drejt, nuk kanë përfituar në një herë, dhe as nuk ka më të pas sukses në dhomën e tyre, për këtë arsye ata fillojnë dhe bëjnë lëshimën theje. Duk e menduar se ata Janë më të më shirë shumë dhe e fesë Allah Se Allah i më dheruar Kësh me dimi që kanë ata për Allah Dhe në këtëmë Në këtëmë në në vështirë Dhe më thënë në vina ta Në më në në iqë bësë pofë shumë madhe Aja sa tërgohën Allah i më dheruar Për besim të arë dhët Tërgohën Allah i më dheruar dhe thët Ja ju le dhinë amën e thkurën Ja me të Allah Aleikum i dhjajet Kumë gjë Kër ju erdh, ju vë u shtëria. Dhe Allah ju dërgujë atyre e erë dhe u shtëri që ju nuk e patë. Dhe Allah është shikua se sa që ju nuk e prani. Idhja u kumë i fokhikum, o min e salaminkum, o idhzagat e lepsar, o belagat e lkulum, o lhanajir, o të dhununa, billaj i dhununa. Thët, kujtoni kër ata ju erdh një në nga lartë, nga poshtë. Kër dhe vijuaj, dhe vijuaj shikimi juaj, dhe vijuaj shikimi dhe vijuaj Në po shikoj në mënyrë të drejtë dhe më. Edhe zemrat e tyre mbyrën fit. Edhe aty thotë mendonin për Allahun me dënim të xhia. Kush janë këta? Munafiqët. Ata që mendonin për Allahun me dënim të xhia. Hunalikabtulial mu'minun wa zulzili zilzalan shadida. Fjala më ndryshuar këtu është për umbesimtar, do të tronditen me një tronditje të madhe. Domethënë, Allahu this promise is part. Atë this promise këtu Allah besimtar. Dhe, dhe dolën besimtarët e vërtet, dolën si ar 24 karash kur futën zjarr. Zidel deli kolluar kërse munafikët ishin pisliku që ishin gjithur pas këti jari që ufut në zjarë për mëzdalë më kur për në zjarë të gjehnimet. Kështu dhe më thënë shemë dhe i këture të dë njerëzë. Pasaj, tërgënë Allah i madhërë për munafikët që thonë, të të të edhje kullu lë munafikuna o alledhine fi kulubim maradhum ma wa adanallahu rasulu illa ghurura. A tërthot, kujtoj kër munafikët ata që këshin sm Nuk na premtoi Allahu dhe i dërgoi atij vetëm se moshtrim. Allahu i premton përfitore, i dërgoi atij premton përfitore dhe sukses. Ai thotë ja kur suksesi. Në herë ndaj të dhënit në vetot do na shkrin, do na shkrin për zjalli. Kjo është vështirësi që na predet profetëve në ata? Domodin ata thonë i dërguar nga Allahu dhe Allahu na ka premtuar moshtrim. Ky është mendimi që kishin ata për Allahun. Prandaj edhe gjithmonë munafikët ndërkohëra përpijet që di bëjnë, përpijet që di bëjnë bëjn devijim të vërtetës sepse e dinë që mbartia e vërtetës ka vështirësi. Prandaj ata përpiqen të gjejnë metoda dhe rrugë rrugë të tjera, në të cilat takohet e vërteta me të kotën, rrugës, do të thonë, takohet e vërteta me të kotën dhe bashkohen, edhe bashkëjetojnë me njëra tjetrën. Shumë mendojnë munafiqët që këto dyja mund të ecin bashkë. Edhe ky është mendimi i njëqësh që kanë ata për Allah subhanuhu teala qose besimtari do vërtet nuk e gentill. Besimtari durdhë kishë mendim për Allahun të mirë. Po thallojmë dhurmë vazhdimtë të jetë më brapë, më paqëndiyetës, sërëse azhab. Qod laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullahu li wal yawmal akhir wa dhakara allaha katheeran. Këtë ka qenë për një shembull i lartë për filosërin. Por ata të cilët shpresojnë për ata si shpresojnë takimin e Allahut ose shpresojnë Allahun në botën tjetër. Edhe për kujtojnë Allahun shumë. Pas atë babai më dëgou ولم ير المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمان وتسليما. Fdoquripan besimtarët gjithë ato ahzamat, partitë, grupet që erdhin, than kjo ishte ajo që na premtoi Allahu edhe i dërguri i tij. That vërtetën Allahu dhe dërguri i ti tij edhe kë gjë u shtoi atyre edhe më shumë besimin. Tashhi un po ju pyes juve Që farë u përmëtojë allohë dhe dërgujëti jeta? Atyre besimtarme Që ishte kë që u përmëtojë allohë dhe dërgujëti besimtarve Që ata kër i panë partit Dhe grupet e njerët që jenë Ka i shumë njerët për të varë besimtarët Thanë kjo është e që në përmëtojë allohë nërë Që përmëtojë allohë të re? Që li së përëbohët A? Që si në përëbohët Që si në përëbohë شكا <تصفيق> ترقوه <تصفيق> الله نسوه البقاء رأيك ثوت أم حسيبتم أن تدخلوا الجنة ولمما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أمن دوس دهين الجنة قا يوارد ريوفي سيشيم اللي تريك كا تجن برقاريوش مستم البأس وفراء وزلزلوا ورأتوا رأيك يشع سبروب ده ترنديت حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله بيسا قط برفيتي dhe ata kanë mt kur do vi ndihmë Allahut elin nena sallallahu alaihi ve sellem vetëm i Allahut <tun> të shafër. Domethën besimtarët e dinin besimtarë mirë këtë kurorë që tham tash, prandaj kur pan partitën ky është ajo që premtoi Allah. Allahu na ka premtuar se do të spërmoheni. Ne ka thëmë, thënë besimtarët do spërmohet, nuk ka. Por ata e dinin që thellësimi është për besimtarët sepse kishin mendim mirë për Allahun e mëdhëruar. Prandaj edhe kjo gjëje u shtoi edhe më shumë besimin, ngaqë ata menduan që ishin rrugt të drejtë. Sepse po më thënishte nuk do të zotëri spova, po të shikosh çafirat, çka spova. Njerëzit që të sprovon më shumë këtë dynja janë besimtarët, sepse ata kanë pretenduar se janë besimtarë për ndër vlojë sprovon për të shikuar sa të vërtetë janë besimin e tyre. Edhe kush përpiqet që të dërgon këto sprova duke kundërtuar urdhot e Allahut, ai në të, të, të vërtetë vetëm se e ka shkatëruar veten e tij. Punë sprova dhe zërë, si çështja e provimeve që bën njeriu shkolll. Nuk e nga shkolll. Një person, kur të futu nga provimi çfarë bën? Shkon drejt klasës dhe nuk shkon as i parë në letër, dhe letra letra e bosh. E kaloi provimin kë? E kaloi provimin? Ky se kaloi provimin, ai mendon, ai mendon se është pëtojë. Me të qoshtë pëtuar. Dikush tjetër thotë un po shkoi te pi i kafe, thotë me një shokun tim, thotë, thonë që ta ta harrojë të gjëja dhe, domthon, po ke kaluar apo s'e ka kaluar? Dikush tjetër fillon kopjon provim.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 Edhe thelbi i gjithë këtij problemi vjen duke u vjen nga mendimi i mirë ose mendimi i keq ka një për Allah. Kush ka mendim mirë për Allah në Allahun e madhëruar, Allahu do t'i japë atij sukses në sprovat që i ka, se të gjitha sprovat janë për, për simtarët. Dhe kush ka mendim keq për Allahun, ai në të vërtetë ka ka shkotoruar veten e tij dhe ka hyrë në rangun e munafikëve, Allahu na ruajt, prej prej sherrit hipokrizis. Domthon shkurtimisht vëlojë se kjo është çështja e domthon mendimit keq për Allahun, pastaj në fund fare do t'rregoj një fjalë që ka thënë Ibn Qayyim lidhur me këtë çështje. Fot. Shumica e njerëzve mendojnë keq për Allahun në mëdhruar në çështje që u pokarsen atyre ose në çështje që kanë ndënë me tjerët. Dhe nuk shfuton për kësaj vetëm se ata të cilët e njohin Allahun, njohin emrat ti, ti, ti, Allah e Tij, cilësitë e Tij, urtësinë e Tij, lavdërimin që tekon Allahut e mëdhruar. Prandaj duhet kujdesen njeriu i logjikshëm për veten e tij dërgohet domethënë i sinqert në veten e tij. E pendohet tek Allahu dhe i kërkoi falje Allahut prej mendimit të keq që ka për Allahu subhanuhu teala. E thot pastaj vazdon. Edhe sikur të gërmosh, dhe shikosh të shikosh se ky person që ai në disa raste kundërshton me kaderin dhe e qorton atë. E thot nuk duhet të ishte kështu por duhet të ishte kështu. Edhe njerëzit në të çështje janë dikush më shumë, dikush më pak. Prandaj gërmoi veten tënde a ke shpëtuar ti pra mendimin e keq për Allahun apo jo. Edhe në fundfarë së 2000 ka të një varg të cilin e ka treguar një poet arab që thotë fein tanzum minha tanzum li azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia. Qonna s'tish po ton për kësaj ngjëje, do të thon pra mendimin e keq për Allahun, keq për tuar për një gjë shumë të rëndë. Edhe pse un mendoj që është shumë e vështirë ti shputosh për saj. Kjo do të thon është vlezë, do të thon fundi së çështje, edhe mendimi keq për Allahun është një prej gjunave të rënda. Për du të duhet ruhet të robi në çështjet që përkasin atij, në vetën e tij, në jetën e tij dhe në çështjet që përkasin thaanin përgjithësi, të ruhet që të mos zhytën haram e duke menduar se po ushit në haram do ta lejë Allahu të jetë, apo do të do marrë atë që meriton për Allahun, domon gjeni domon në, në problemin dhe në sa i bindet urat Allahut, mendojnë që Allahu do ta leje të mbalt, mendojnë që Allahu do ta leje pa risk, mendojnë që Allahu domon nuk ka për të ndihmuar ndemë që Allahu nuk ka porta ngjitur Islamin lart nëse ne i zbotojmë urdhëtit plotësisht, por nëse ne, domethënë shkelim kufit të Allahut, bëjmë haram, lëmë disa detyra për hid davës siç pretendojnë disa njerëz, atëherë do na ndihmojë Allahu këto mendojtë të njerëz dhe ky është mendimi i tuaj që, që kanë para Allahut subhanahu wa taala, në i kohë që Allah i mëdhëruari ka thënë profetit i ti, tij, fastaqim kema umirtum muntab ma'ak, hes drejt siç është urdhëruar ti dhe ata që janë penduar me ty hes drejt ura është drejt është e qartë por ne quhet es-siratul mustaqim quhet rruga e drejtë sepse ajo është drejtë dhe profet sallallahu alajhi wasallam ka thënë laq -rakt, traktukuma al-beyda yuqam lan yuwun rrugtë në rrugtë bardhë lejluh wa kana hariha naqsa sidita esaj do të thonë si të si shikohet ditën shikohet, dhe dhe më një saj, dita, -shikohet edhe natën do të thonë njësoj ditën shikohet qartë edhe natën ështëo qartë nduhet edhe pse është natë as e qartë as ka rrugë thotë Lajzi ona illa halik. Nuk devijoj për i se rrugë vetëm sa i qësh shkatërrovetën e tij. Do të shkatërrimi i një qetu. Te mendimi keq që ka njërë për Allahun dhe mos njohja e Allahut subhanehue taala e çon njeriu drejt të shkatërimit. Plus se Allahu në mëdhuar që na bëj për aty që kanë mendim mirë për Allahun e durim, dhe voqëmëri, mëri, shmëri, në mëdhuar. Plus se Allahu subhanehue taala mëdhuroi durim, udhëzmëri, sinqeritet, vendosmëri, edhe qëndrueshmëri në fenë e tij deri në vdekje, Allahu na shpëlboj mirë gjithë.